Didier giza guisahejkubiten arluan hainbat eskualdun defenditu dituen abokatua zen duda aste honetan. Jende xumen aldeko engaiamendua gaztetik hartu zituen Parisen sortu eta Frantziako iparaldean bizi zelarik, nuklearraren erretentzio zentroen eta fasizmoaren kontra baita ere paperik gabeko etorkinen europako ekialdeko intelektualen edo askatasunaren alde bogatzen diren herrien alde. Logikoki beraz, hogoih urte zituelarik Frankizmoaren kontra eta burkoseko hausien salatzeko manifestaldietan parte hartuko du eta euskal militanteeri laguntza ekarriko. Naturalki, eskualergirat etorriko da eta eustaritzen kokatuko mila behatzeunta laragoita sortzian. Erritaren bizian eta mugimenduetan osoki morgilduz isilik, diskretuki, bainan lan iraunkora eginez. Hainbat arglotan, bainan bereziki, euskal militantek jasan torturen salaketak erakunde publikoetarat eramanez. Bai nazio batuetako torturaren aurkako batzorderat, baita ere Europako giza eskubiden auzitegirat. Pagot doktrina geldiarazteko desmarchetan ere parte hartu baitzuen hartoski. Nere partetik, oroituko niz, urbilekoen hauzibat paurixen segitzenoelarik etorri zautala, Txumeki, bie zaldi simple eta goxo eraiterat, bintzaldi luze bat baino berotasun eta sustengu azkarragoa ekarri zautatenak. Milesker zuri, didieru ze, agur eta horre.